eta Germendia egunon? non? Euskal Gobernu edo Eukoiaularretzeko lehen lehendakaria izan zenen karuzgarreko tsa, frankismoren ondotik. Espikkaatu duzu pixka bat nolakoa izan zen, txea, Zpikato, e, nolako izan zen e, bere lehen urratzaile nolako giro gogor hartan. Bera lehendakari izan zenean jakina. Eh? E, bueno, mila bederat zihun eta laurogei eta urogeita lau bitartean izan zen lehendakari e, esan duun bezala hori mm, bueno, ba, frankizaren ondorengo lehenengo lehendakaria eta e, e, nolait e, Jose Antonio agirrerekin e, lotzen gintuena eh? Gerragaraiko lehendakariarekin lotzen gintuena e, iruditeria kolektiboan? Eh? E, berari usuertatu zitzaion e, garai politiko erabaki hor bat e, hau da autonomia estatutoa azkenean araba bizkei eta gipuzko harako bakarrik eratu zen autonomia estatutoa hori, horren negoziaketan ere ibiltzea eta horren ondorioz sortu zen jaurlaritzan ba, esan dugunan, e, bera lendakari izatea Zubilana egin zuela errangenezake frankismo garaiko edo migiaitzen dautemaseiko lehen euskal gobernuaren zubilana egin zuen berak zen eta exilioan zen bai parisen bai datorren lotzunere exilioan zen euskal gobernua aldiz nola korrema nei zuen exilioan zen eusko jaularitza aren, hartako kidekin Ajuria gerra eta beste Bueno, ba, azteko berak oso kontu handia izan zuen, kontatzen duenez, e, etxedin solapatze bat egon, ezta? E, hau da, e, mm, hemen sortutako jaurlaritza berri horrek etxe zala bazterrean utzi leengo jaurlaritza ura eh? e, erbestean e, bizi izan zen jaurlaritza ura eta ango lendakaria e, Jusus Marile izahola, ez da? Eta hortaz hori e, zubilana nola baike zehatuz ez da haien e, gandik jasoz legitimazioa esan dezaun Eh, haien eta hortan, eh, pentsaberak, eh, hola, xietasun bakontatzen du, eh, nola leizaolak olak emantzion kaxa bat. Kaxa, bueno, zaten nenez ez detu oso formala eta oso dotorea zenik, baina kaxa bat emantzion dokumentuekin eta horrekin eh, nola bat jori ba, irudikatzen zan erreleboa ematen ziola. Eta hori, Hori egin zuten eta lortu zuten ze baz zeuden batzuk, bueno, ba nolabait aurretik Jaurlaritzaren aurretik egontzan Euskal Kontseillu Nagusiura ere ja jotzen zuten Goberna balitz bezalatea ez. Garaikotziak eta eta EAJak momentu hartan kontu handi izan zuten. Hori, itzite zen bata bestearen gainean edo kontra mm -hmm. jarri, baizik bata bestearen ondoren. Mm -hmm. Garaikotzia pertsona bezala k zure e, liburuan izenburuan diozu lider bat. Lider bat hori da liburuaren liburuen izenburua eta zuk helgarrezatu dituzun zenbait pertsonek ere diote hainbat charmantta e, zela deiitzua zela, negoziatzaile bikaina zela, Orakoa zen? Ber, e, lideraren eta hori liburuaren e, izenburua e, hartu ditu ba, e, berari buruz elkarrizketatu dituan e, sortzin formatzaliek esaten didaten agatik. E, oso ez berdinak sortzin formatzaliek e, batzutan hori ba, ba, garaiko garreiko txaren e, antipoda ideologikoetakoak ere bai, baina denek haiti hortzen diote lidergo hori, eta hortaz esan hau da. Eh, eh, hau da, izen buruat, hau da, bere zaugarri behinena eh. Hortaz aparte, eh, edo, bueno, hortaz aparte do, da, horrekin lotuta ezen behar da Gareko etxea oso analista ona dala, Eta mm, luzerako ikuspegia daukana eh. Nafarroaz, Nafarroa izan da, bat bere politikako jardun horten Hau da, Nafarroak etzuelako batekin E, gainontziko hiru da horregatik bi autonomio, bi eskualde sortu ziren ordundik. Beretzate eh, arantza ikargarre da hori, eh? E, berakor, eh bueno ba, ba, pare bat eh, faktorei aipatzen ditu uh, hortara eramantuztenak. E, eh batetik eskerra bertzalea 1977ko hauteskundatara ez aurkezte eta beraz ba ba haienak izan zititzezken eh, eserlekoak galtzea eta bestetik berriz eh sozialistek egin zuten aldaketa. Sozialistak eh hisiaren hasira hortan, frankismoze hortan, e, lau lurraldetakoak eh batera zeuden eta bueno hala ba, hartzen zuten parte ba, ba, momentuan zeuden eusatzen daizen erakundetan eta hori dana, Baina momentu batean eh e, bira egin zuten eta eta hori banatu egin ziren e, Nafarroko sozialista batetik eta beste hirur lurraldetakoak bestetik eta ja etzuten eh hori elkark ze hori ba besten. Mm. Eta bana azkenik bai, e, eskuinak e, zuerte pixka bat izan zuenaute eskundetan, txiripaz dont lege zorioneko adalata, ba, ba, gehiengoa lortuzun, eta hortxe galdu zen aferroa. E, bukatzen joateko, beraz, la urtez izan zelendakari, gero bere EJPN berekin zatiketa bat gertatu zen, banaketa bat, dibortzio bat, Eta gero bortzi horren ondotik Euskal Kartatson sorten sortzenu garaikotziak laburu explikatzeko zein izantzen arrazoia banaketa orrentza satik eta orrentza. Banaketa hortan Nafarroko usia deitzen dana, hau da, e, Bizkaitik batez ere, EAJ-ko buruzagiek nahi zuten e, Nafarroan eskuinari e, bidea libre utzisezaioten geltzaleek e, gobernua hartzeko. Beste zera batzuen truke. Eh? Ba, ez egti arabako alkatetza batzuk eta horiolaako hau da e, saldu egin zuten Nafarroa. E, hori bat eta bestea berriz lurralde historikoen legea deitzen dana hau da. E, ztabadan zegoena esan, e, ze eskumen eta ze botere izan behartzten lurralde bakoitzeko diputazioek eta jaurlaritzak nola nola banatu behar banatu behar ziren hor e, e, eskumenak eta eta botere eh, tadirua, eta dirua eh? <laughs> Bukatzeko askin galdera bat... E... E, gareko txekzea harreman izan du Ipar Euskal Herriarekin, oizan zuen? E, bueno, azteko esan behar dut gareko etxearen e, mapa politiko, sozial, kultural eta emozionala dala Euskal Herri osokoa. Ezan gonduk gehiago, Euskal Komunitate osokoa. Eh, Diazpora ere hor sartzen da. Asteko hori. Eta berak, e, bueno, liburan itzegit jendu, e, Euskal, Herri, e, ipar Euskal Herriako bilakaerari buruz ere itzegin genuen, Euskal Herriaren zorrera, e, txegarrairen papela, papera ta hori denata, bai. eta hori e, daata bai tabera kaldi bat dauka berezikiki goan e, bueno, ba, ba, eskerronez e, iparraldeko jendearekin. Eta hori izan zen alkartasun alderdia sortu eta nahiko berritan e, zenbat iparraldeko e, jende intelektualak batecere hurbildu ziren eh euskal kartasunara ba ba manespa gola xarriton chomimpellene e, enekola begeri bueno ba holako izenak esta eta hori bueno esan dezkerronez eta eta eh simpatia hondiz gogoratzen du baina eskerleixo da gabea